Филип Кадик Специален доклад Едно, първата мисъл, която мина през главата на Андертън, когато видя младия човек, беше «Оплешивявам». Оплешивявам, надебелявам и устарявам, но не го изрече на глас. Вместо това отблъсна стола си назад, изправи се и решително заобиколи бюрото с ковано протегната дясна длан. Ръкува се с него, усмихвайки се с пресилена сърдечност. Уитуър? Попита той, като се умя да накара въпроса си да прозвучи любезно. Точно така, каза младежът. Но за вас са меда, разбира се. Тоест, ако споделяте моята неприязан към ненужните официалности. Изразът на русолявото му, вдъхващо огромно доверие лице, показваше, че той смята нещата за вече уредени. Щяха да се еди Джон.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 И добави, доколкото могат да бъдат възторжени едни извънредно стари хора. Андертън трепна, но външно остана невъзмутим. Макар, че това му костваше голямо усилие. Зачуди се какво ли мисли Оитуър в действителност. Какво всъщност ставаше вътре в този ниско остриган череп? Очите на младежа бяха сини, блестящи и обезпокоително умни. Оитуър беше хитрец. И очевидно имаше големи амбиции. Доколкото разбирам, каза предпазливо Андертън. Ще бъдете мой помощник, докато се оттегля. И аз така го разбирам, отвърна другият без нито ми колебание. Което може да стане тази година или до година, или след 10 години. Лулата в дланта на Андертън потрепна. Никой не ме притиска да се пенсионирам. Аз основах, предпрестъпност и мога да остана тук толкова дълго, колкото поискам. Решението е изцяло мое. Уитуър кимна, изражението му се оставаше все така открито. Разбира се. Андертън се насили да се поуспокои успокои малко. Просто исках да изясним нещата. Още в началото, съгласи се Уитуър. Вие сте шефът. Каквото кажете, това е...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 Пред тях изникнаха внушителни камари от оборудване, рецептори на данни, изчислителни механизми, които изучаваха и преструктурираха входящия материал. А отвъд машинариите седяха тримата провици, почти скрити за погледа сред лабиринта от жици. Ето ги, каза сухо Андертън. Какво мислите за тях? Тримата идиоти седяха в неясния полумрак и ломотеха. Всяко несвързано излияние, всяка случайна сричка беше анализирана, сравнявана, пренареждана във вид на визуални символи, нанасена върху стандартни перфокарти и изхвърляна в различни кодирани слотове. По цял ден идиотите дърдореха, държани в плен от своите специални столове с високи облегалки, неподвижно закрепени с метални скоби, купища жици и електронни клеми. Грижата за физическите им нужди беше автоматизирана. Духовни нужди нямаха.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 Дона е на 45 години. Но изглежда на около 10. Талантът им поглъща всичко, провиждащият дял на мозъка расте, причиняйки закърняване на остатъка от челния луп. Но какво ни интересува това? Ние имаме техните пророчества. Те ни дават това, от което се нуждаем. Те не разбират нищо от тях, но ние разбираме. Притихнал, Уитур се приближи до апаратурата.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 Които пък ни дават от своите данни в замяна. Всяка важна служба си има по някое мазе със скъпоценни маймунки. Маймунки ли? Уитур се вторачи в него смутено. А, да, разбирам. Не виждам, не говоря и така нататък. Много забавно. Много уместно. Андертън машинално събра новите карти, изхвърлени от въртящия се механизъм.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 Андертън каза тихо, наистина се гордея. Разработих тази теория преди 30 години, в онези дни, когато егоистите мислеха само за един бърз удар на борсата. Аз съзрях нещо полезно за закона, нещо с огромна социална стойност. Той бутна пачката карти в ръцете на Уоли Пейдж, неговия подчинен, отговарящ за маймунския сектор. «Провери, кои от тях ни трябват», каза му той. Използвай собствената си преценка. Когато Пейдж изчезна с картите, Уитуар каза замислено: Това е голяма отговорност. Така е, съгласи Сандертън. Ако допуснем един престъпник да избяга, както направихме преди пет години, на съвестта ни ще тежи човешки живот. Ние носим цялата отговорност. Ако сгафим, някой умира. С горчивина той издърпа нови три карти от слота. Обществото разчита на нас. А някога изкушавали ли сте се да? Уитуар се поколеба. Искам да кажа, някои от хората, които прибирате, сигурно ви предлагат големи суми. Безполезно е, дубликати на всички карти излизат в главния щаб на армията. За проверка и контрол. Те могат да ни държат по-доко непрекъснато, ако пожелаят. Андертън хвърли бегъл поглед на горната карта. Така, че дори да искахме да приемем. Той млъкна и устните му се изпънаха. Какво има? Попита Уитуър с любопитство. Андертън внимателно сгъна горната карта и я е прибра в джоба си. Нищо, избъбри той. Абсолютно нищо. Резкоста в глас му накара Уитуър да си изчерви. Вие всъщност не ме харесвате отбеляза той. Вярно е, призна Андертън. Не ви харесвам. Но... Не можеше да повярва, че изпитва такава неприязън към младия човек. Това изглеждаше невъзможно, беше невъзможно. Нещо не бе наред. Замаян, той се опита да успокои объркания си ум. Върху картата стоеше неговото име. На първия ред... Вече обвинен бъдещ обиец. Според кодираните дупчици, комисарят на «Пред престъпност Джон Андертън» щеше да убие човек, и то през следващата една седмица. С абсолютна, непоклатима обеденост той не можеше да го повярва. Втори, във външния офис стоеше слабичката и привлекателна млада жена на Андертън, Лиза, и говореше с Пейдж. Тя се бе увлякла в остра и жива политическа дискусия и се озърна съвсем бегло когато Уитуър и съпругът и кратко влязоха. «Здравей, скъпа», каза Андертън. Уитуър запази мълчание. Но бледите му очи проблеснаха леко, когато се спряха на тъмнокосата жена в нейната стегната полицейска униформа. Лиза в момента беше изпълнителен служител на предпрестъпност, но Уитуър знаеше, че някога бе била секретарка на Андертън. Забелязвайки интереса, изписан върху лицето на Уитуър, Андертън млъкна и се замисли. За да се постави картата в машината, бе нужен вътрешен съучастник, някой тясно свързан с предпрестъпност, който да има достъп. До аналитичното оборудване. Не изглеждаше вероятно Лиза да е замесена в това. Но възможността съществуваше. Разбира се, конспирацията би могла да е широкомащабна и сложна изпипана и да включва много повече от една фалшива карта,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 От улицата се разнесоха сирените на полицейски коли, поемащи на рутинните си обиколки. Колко ли часа щяха да изтекат, преди някоя от тях да спре пред неговия дом? Какво има, скъпи? Попита го неспокойно Лиза. Изглеждаш все едно си видял призрак. Добре ли си? Напълно, уверия той. Лиза сякаш внезапно забеляза втренчения в нея възхитен поглед на Едо и Туър. Този господин ли е новият ти сътрудник, скъпи? Попита тя. Андертън предпазливо и кратко представи своя нов помощник. Лиза се усмихна в приятелски поздрав. Дали между тях не премина някакво скрито взаимно разбиране? Не можеше да определи. Божичко започваше да подозира всички, не само жена си и уитуар, а и дози на членове на собствения си персонал. От Нью-Йорк ли сте?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 Усетих аз, че си тръгваш, възкликна, преграждайки пътя му. Какво ти става? Всичките помислиха за тя се запъна. Искам да кажа, държиш се много особено. Хората сновяха около тях, обичайната следобедна тълпа. Без да им обръща внимание, Андертън откопчи пръстите на жена си от своето рамо. Изчезвам, каза той. Докато още има време. Но защо? Натопили са ме умишлено и злонамерено. Унази тваре тук, за да ми вземе работата. Сенатът се опитва да го използва, за да се добере до мен. Лиза се вторачи объркано в него. Но той изглежда толкова мил младеж. Мил като осойница. Смайването на Лиза премина в неверие. Не го вярвам. Скъпи, цялото това напрежение на което си подложен, усмихвайки се несигурно, тя заекна, не изглежда правдоподобно е да уитуар да се опитва да те натупи. Така как би могъл, дори да искаше? Със сигурност е да не би, Еда? Така му е името, нали? Кафявите и кратко очи проблеснаха стъписано, бурно негодование. О, небеса, ти подозираш всеки го. Май си убеден, че съм замесена по някакъв начин в това, нали?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 Някой да заговорничи срещу теб. Кажи, разполагаш ли с някакво реално доказателство? Андертън извади портфейла си и измъкна сгънатата карта. Разгледай това внимателно, рече той, протягайки я към нея. Цветът се оттече от лицето и кратко, и тя нададе малко дразгаво, сухо ахване. Нещата очевидно са нагласени, каза и кратко Андертън с възможно най-равния си тон.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 Ще погълнат и армията. Е, отстрани изглежда доста логично. Разбира се, че съм изпълнен с враждебност и негодование към уитуър, разбира се, че имам мотив. Никой не обича да бъде заменен от помлад и да бъде захвърлен на бонището. Всичко изглежда наистина правдоподобно, само дето аз нямам ни най-малко желание да убива муитуър. Но не съм в състояние да го докажа. Така че какво бих могъл да направя?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 Такива неща са правени успешни преди, освен това имам 24 часа преднина. Той се завъртя решително. Връщай се вътре. Няма смисъл да тръгваш с мен. Мислиш ли, че бих го направила? Попита ли задразгаво. Стъпи сан, Андертън се втренчи в нея. А не били? След това. С удивление промърмори. Не, виждам че не ми вярваш. Все още смяташ, че съм си въобразил всичко това. Той рязко тикна пръст в картата. Дори при това доказателство ти все още не си обедена. Не, съгласи се, бързо Лиза. Не съм. Ти не си разгледал достатъчно подробно, скъпи. Върху нея не стои името на Едо Уитуар. Изпълнен с недоверие, Андертън взе картата от нея. Никой не твърди, че ще убиеш Едоуитур, продължи бързо ли за стънък, несигурен гласец. Картата трябва да е истинска, разбираш ли? И няма нищо общо, Седа. Той не плете заговори срещу теб, нито пък някой друг. Твърдо объркан, за да отговори, Андертън стоеше, изучавайки картата. Тя беше права. Едоуитур не бе записан като жертва. На петия ред машината отчетливо беше напечатала едно друго име Леополд Каплан. Той скувано прибра картата в джоба си. Никога през живота си не бе чувал за този човек. Трети, къщата бе студена и безлюдна, и Андертън почти незабавно се зае с приготовленията за своето отпътуване. Докато събираше багажа, безумни мисли се стрелкаха през съзнанието му. Възможно беше да греши за Уитур. Но как можеше да е сигурен? Във всеки случай конспирацията срещу него бе далеч по-служна, отколкото си мислеше. В цялостната картина Уитуър можеше да е само незначителна марионетка, движена от някой друг, от някоя далечна, неясна фигура, само смътно мържелееща се на заден фон. Беше грешка, че показа картата на Лиза. Без съмнение тя щеше да опише подробно на Уитуър. Андертън никога нямаше да се измъкне от земята, нямаше да има шанс да разбере какъв би бил животът на някоя планета по границата. Докато бе заед с тези си мисли, зад него изкърца дъска. Той се извърти от леглото, стиснал едно износено скиорско яке, за да се озове срещу дулото на сиво синкава пистолет. Не ви отне много време, каза Андертън, взирайки с горчивина в набития мъж с стиснати устни, облечен в кахев шинал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 Незабавно трима тежко. Въоръжени мъже го обградиха. Вратата се затръщна и колата се устреми по шосето навън от града. и издържани, лицата около него се поклащаха от движението на ускоряващия се автомобил, докато мрачните поля прелитаха по край тях. Андъртън все още напразно се опитваше да схване смисъла на ставащото, когато колата стигна до изровен черен път, сви по него и се спусна в тъмен подемен гараж. Някой изрева заповед. Тежката метална врата се спусна със стържене и над тях замъждукаха светлини. Шофьорът изключи двигателя. Ще съжалявате за това. Предупреди ги Андертън с пресипнал глас, докато го извличаха от колата. Осъзнавате ли кой съм аз? Осъзнаваме, каза мъжът в кафявия шинал. Под долото на пистолета Андертън бе поведен нагоре по стълбите. От влажната тишина на гаража към покрит с дебели килими коридор. Очевидно се намираше в луксозна частна резиденция, построена в опустошената от войната провинция. В далечния край на коридора той различи стая, кабинет, чиито стени бяха покрити с книжни лавици, обзаведен просто, но скус. В кръга от светлина, хвърлен от лампата, с лице от части скрито в сенките, седеше и го чакаше един напълно непознат мъж. Когато Андертън се приближи, мъжът нервно постави на нос си чифт очила без рамки, захлопна кълъфа им и на влажни сухите си усни. Беше възрастен, може би на 70 или повече години, а подмишница държеше тънко сребърно бастунче. Фигурата му бе слаба и жилава, а позата странно скована. Малкото коса, която имаше, бесиво кафява, грижливо пригладено рол с наутрален цвят над бледия, костелив череп.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 генерал от армията на Западния Федеративен Съюз. С наухота той добави в оставка от края на Англокитайската война след разпускането на Азафаса. Беше логично. Андертан подозираше, че армията обработва своите дубликати от картите незабавно, заради собствената си безопасност. Отпускайки се до някъде, той попита. Е? Заловихте ме. Сега какво? Очевидно.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 Намеренията си. Той кинна към мъжете. Откарайте го обратно в града. Не се чувствам спокоен, когато е толкова близо до мен. В това отношение си приличаме с комисаро Итур. Искам да бъда обезвреден колкото може по-скоро. Четвърти студен ситен дъжд се сипеше по паважа, докато колата се движеше по тъмните улици на Нью-Йорк към сградата на полицията. Влезмо в положението.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 Непоносима болка избухна в мозъка му и той остана да лежи пашкайки, като се опитваше вяло да се изправи на крака. От някъде слабо се донасеше пръщенето на огън, къс съскащо сияние премигваше сред кълбетата мъгла, процеждащи се смачкания корпус на колата. Чифт ръце се протегнаха към него отвън. До него бавно достигна осъзнаването, че го измъкват през дупката, която преди беше врата.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 Цялата тази работа е внимателно изпипана. Те контролираха нещата през цялото време. Картата бе нагласена да изкочи в деня, когато се появи уитуър. Първата част вече премина според техния план. Уитуар е комисар, а ти си преследвам престъпник. Кой стои за това? Жена ти. Главата на Андертан се. Замая. Сигурен ли си?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 Наблюдават целият вътрешно-системен транспорт. Ако успееш да се покриеш за следващите седем дни, си спасен. Кой си ти? Попита Андертън. Флеминг го пусна. Предпазливо се приближи до ъгъла на уличката и надникна и зад него. Първата полицейска кола се бе появила на мокрия паваш. Двигателят и кратко бръмчеше металически, докато тя с подозрение пълзеше към тлеещите останки,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 Но все пак беше нещо. А с картите за самоличност имаше и 10 000 долара в банкноти. Той прибра парите и картите по джобовете си, след това се зае с спретнато напечатаното съобщение, в което те бяха увити. В началото не разбра нищо от него. Дълго време го изучаваше озадачено. Съществуването на мнозинство логично предполага наличието на съответно мълцинство.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 Предварителното разкриване на престъпниците с предпазна цел, благодарение на гениалното използване на провиждащи мутанти, умещи да предсказват бъдещи събития и да предават устно тези данни на аналитична апаратура. Тези трима провидци са своята жизнено вожна функция. Гласът заглъхна, когато той. Напусна стаята и влезе в малката баня. Там смъкна сакото и ризата си и пусна топлата вода в мивката.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 че наличието на съответствие между два от трите компютъра показва кой от различните резултати е правилен. Не би било правдоподобно два компютъра да достигнат до еднакви неверни решения. Андертан изпусна кърпата, която стискаше, и се втурна в другата стая. Наведа се разтреперан, за да улови гърмящите от радиото думи. Единодушието на тримата провиции е желателно, но рядко срещано явление, обяснява временният комисар Итуар. Много по-често се получава съвместен доклад на мнозинството на двама от провиците, наричан още преобладаваш доклад, плюс леко различаваш се от него, обикновено по отношение на времето и мястото, доклад на малцинството на третия мутант, известен като специален доклад. Това се обяснява с теорията за множественото бъдеще. Ако съществуваше само един времеви поток, информацията от предвижданията би била безполезна.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 Трябваше да види и специалния доклад. Шести, между пладна и един час, отрупаните със смет улици гъмжаха от хора. Той избра това време, най част от деня, за да се обади. Като се спря на телефонна на будка в претъпкан с клиенти голям магазин, Андертън набра познатия номер на полицията и зачака, притиснал студената слушалка към ухото си. Преднамерено бе избрал аудио, а не видеоканала,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 Доколкото можеше да прецени, Пейдж бе отишъл да се увери, че подслушващото устройство си е на мястото. В момента отряд на въздушната полиция вероятно беше на път. Но той бе длъжен да опита. Преминах на ново поприще, каза рязко. Сега съм електротехник. О! Рече Пейдж Слисан. Помислих си, че може да имаш някоя работа за мен. Ако е възможно да се уреди, Бих искал да намина да прегледам основното ти компютърно оборудване. Особено банките с данни и анализи в маймунския сектор. След известна пауза Пейч каза, това може да се уреди. Ако е наистина важно? Важно е, увери Гуандертен. Кога ще ти бъде най-удобно? Ами, изрече Пейч с усилие, един ремонтен екип ще идва да види вътрешната телефонна система. Временният комисар иска да внесе подобрения, за да бъде по-бърза. Може да се прислъмчиш. Добре. По кое време? Да речем в четири. Вход бъ, шесто ниво. Ще те посрещна. Чудесно, съгласи Сандертън, вече посягайки да затвори. Надявам се да бъдеш още на поста си, когато се появя.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 След минути измъкваше с разтреперани ръце двете половинчасови ленти, наскоро отхвърлени данни, несъвместими с прообладаващите доклади. Като направи справка с кодовата таблица, той избра отрязъка от лентата, съответстващ на неговата карта. Устройството за преглед на записите се намираше наблизо. затаен дъх Андер тъмпах на лентата в него, пусна го и се заслуша. Отнемо само секунда.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 Изуми се от собствената си глупост. Без съмнение Уитуър бе видял доклада и въпреки това бе приял поста на комисар, не бе върнал полицейските отряди. Уитуър не възнамеряваше да отстъпи. Не го интересуваше невинността на Андертън. Тогава какво можеше да направи? Кой друг би се заинтересувал? Проклет глупак. Изтърга зад него един глас, обезумял от тревога. Той бързо се завъртя. Жена му стоеше в рамката на една от вратите, в полицейската си униформа, и го гледаше с разширение от уплаха очи. «Не се притеснявай», каза и кратко той бързо, показвайки ролката магнитна лента. Тръгвам си. Лицето й кратко се изкриви и Лиза се втурна яростно към него. Пейдж ми каза, че си тук, но аз не може да повярвам. Не биваше да те пуска.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 Свободните пространства между градовете бяха осеяни с кратери и нашарени с руините на ферми и малки фабрики. Чутя се, каза тя, когато той свърши, колко ли пъти по-рано се случвало същото. Специален доклад ли? Страшно много пъти. Имам предвид единият провидец да излезе от фаза. Да използва докладите на останалите като данни и да ги обесилва. Очите и кратко бяха тъмни и сериозни.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 Можем да разнищваме теоретичните аспекти по-късно. Аз трябва да отнеса тази лента на нужните хора, преди умното ти приятелче да унищожи. Носише на каплан. И още как? Андертън почука поролката, която лежеше на седалката между тях. Той ще се заинтересува. Доказателството, че животът му не е в опасност, трябва да е изключително важно за него.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 не е знаел. Погледни го от тази страна. Ако Каплан получи лентата, полицията ще бъде дискредитирана. Не разбираш ли? Това ще докаже, че преобладаващият доклад е бил грешка. Дуи е напълно прав. Ти трябва да влезеш в затвора, за да оцелее пред престъпност. Мислиш единствено за собствената си безопасност. Но помисли за миг за системата.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 И нещо повече. Лиза извади от чантичката си невероятно мъниче пистолет. Струва ми се, каза тя, че пръстът ми е на спусъка. Никога не съм използвала такова уражие преди. Но съм склонна да опитам. След пауза Андертъм попита, искаш да обърна кораба? Така ли? Да, назад към сградата на полицията. Съжалявам.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 Уитуар никога не е виждал този кораб. Щях да надзиравам, за малко да успеете, прекъсна Флеминг безжелусно. Ще сме големи късметлии, ако някоя полицейска патрулка не ни виси на опашката. Нямах време да проверя. Докато говореше, той приклекна точно зад седалката на жената. Първо трябва да се отървем от нея. След това ще се наложи да те измъкнем от района. Пейче разказал на Уитуър за новата ти самоличност и можеш да си сигурен, че вече всички са уведомени. Все още при свит, Флеминг сграбчи Лиза. Като подхвърли тежкия си пистолет на Андертън, той с професионална ловкост изви брадичката и кратко, докато не притисна слепоочието и кратко към седалката. Лиза задращи бясно по него. Тънък, ужасен стон се надигна в гърлото и кратко. Без да и кратко обръща внимание, Флеминг сключи едрите си ръце около врата и кратко и започна на умолимо да стиска. Без рани от куршум, обясни той, дишайки тежко. Тя ще падне от кораба, обикновен инцидент. Такива работи стават непрекъснато. Но в този случай вратът и кратко ще бъде прекършен предварително. Изглеждаше странно, че Андертан изчака толкова дълго. Дебелите пръсти на Флеминг вече се бяха впили дълбоко в бледата плът на жената, когато той надигна тежкия пистолет и го стовари върху тила му. Чудовишните длани се отпуснаха. Главата на Флеминг се олюля и клюмна напред, и мъжът се свлече край стената на кораба. Започна отново да се надига, правейки виели опити да се съвземе, но Андертън го цапар до съпак, този път над лявото око. Той падна и замря неподвижно. Борейки се задглъхка въздух, Лиза остана за миг свита, тялото й кратко се клатушкаше напред назад. След това постепенно цветът изби отново на лицето й кратко. Можеш ли да поемеш управлението? Попита Андертан настоятелно, като я разтърси. Мисля, че да. Почти механично тя посегна към волана. Ще се оправя. Не се тревожи за мен. Този пистолет.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 От самото начало това е било сложна стратегия, която да попречи на Уитуър да го арестува. Ти казваш истината, каза Андертън на жена си, докато се прехвърляше обратно на седалката. Можем ли да се свържем с Уитуър? Тя мълчаливо кимна. Посочи към комуникационния възел на таблото и попита. Какво откри? Обади се на Уитуър. Искам да говоря с него, възможно най-скоро. Извънредно спешно е. Тя с отривисти движения на Браномера свърза се с вътрешната автоматична система и потърси главното полицейско управление на Нью-Йорк. Върволица от образи на дребни полицейски чиновници прелеке пред нея, преди на екрана да се появи мъничко копие на лицето на Едо Уитуър. Помниш ли ме? Попита го Андертън. Уитуър пребледня. Божичко! Какво е станало?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 Ти се връщаш. Предаваш се. Да, предавам се. Говорейки бързо и припряно, Андертън добави, има нещо, което трябва да направиш незабавно. Запечатай маймунския сектор. Увери се, че никой не може да проникне в него, нито Пейдж, нито който и да е друг. Особено военните. Каплан каза миниатюрният образ. Какво Каплан?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 Какво искаш да кажеш? Какво става? Ще ти обясня, рече Андертън тягосно, когато се върна в кабинета си. Осми, Уитуар го посрещна на покрива на полицейското здание. След като малкото корабче кацна, с кортиращи съдове направиха остър завой и отлетяха. Андертън бързо се приближи към русолявия младеж. Получи каквото искаше, каза му.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 Какво всъщност искат? След англокитайската война армията загуби позиции. Нещата не са такива, каквито бяха в добрите стари времена на Азафаса. Тогава те управляваха всичко и във военен, и в политически аспект. И извършваха собствена полицейска дейност. Като Флеминг каза тихо Лиза. След войната западният блок бе демилитаризиран.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 Ние го знаем и той го знае. Вероятно ще се появи, за да ни предложи някаква сделка. Ще продължим да функционираме, но Сенатът ще уреже правата ни. Това не би ти харесало, нали? Едва ли, отвърна на Търтено и Туър. Някой ден аз ще управлявам тази агенция. Той се изчерви. Неведнага, разбира се. Изражението на Андертън бе мрачно. Много лошо стана, че ти огласи преобладаващия доклад. Ако беше действал потихо, можехме внимателно да го теглим. Но вече всички знаят за него. Сега не можем да потулим нещата. Предполагам, че не, признал и туар неловко. Може би аз не съм овладял тази работа толкова добре, колкото си мислех. С времето ще овладееш. От теб ще излезе добър полицай. Ти вярваш в статуквото, но се научи да я караш поспокойно. Андертън Закречи напред. Ще разуча лентите с данните от преобладаващия доклад. Искам да разбера как точно се предполагало да убия Каплан. И довърши замислено, това може да ми даде някои идеи. Лентите с данни на провиците Дона и Майк се съхраняваха по-отделно. Като избра честа от апаратурата, отговаряща за анализа на Дона, той отвори предпазния щит и измъкна съдържанието. Както и преди, кодът му показа кои ролки се отнасят до неговия случай, и след миг четящият механизъм вече работеше. Беше приблизително каквото очакваше. Това беше материалът, използван от Джери, отмененият времеви поток. В него агентите от военното разузнаване на Каплан похищаваха Андертън,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 Армейски митинг обяви Уитуар мрачно. Сгреших. Те няма да търсят сделка с нас. И защо име? Каплан ще го огласи публично. Андертън не беше изненадан. Ще прочете специалния доклад? Очевидно. Ще поискат Сената да ни разпусне и те да поемат нашите функции. Ще твърдят, че арестуваме невинни хора.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 И трябва да използваме, независимо дали ни харесва или не. В очите му имаше стоманен блясък. Неспокойно Уитуар попита, и каква е тя? След като ти кажа, ще се чудиш, защо съм не си се сетил. Съвсем очевидно е, просто трябва да осъществя доклада, който беше обнародван. Трябва да убия Каплан. Това е единственият начин да им попречим да ни дискредитират. Но, каза удивено и Тур, преобладаващият доклад беше обесилен. Мога да го направя, осведоми Гландертън, но ще ми струва скъпо. Запознати си с законите, касаещи убийство първа степен? Доживотен затвор. Най-малко. Вероятно ще можеш да използваш някои връзки, за да го намалиш до заточение. Биха могли да ми изпратят на някоя от колониалните планети, на добрата стара граница.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 За този случай Каплан бе извадил от навтали на старата си униформа. Стоеше изпънат и внушителен, заобиколен от бившия си генералски штаб. Носеше нашивките на своя пост, медалите си, бутошите си, късата декоративна сабя и фуражката си. Изумително, колко променен можеше да бъде един плешив мъж от могъщата власт на офицерската фуражка. Забелязвайки Андертън,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 Хладно, но все пак с нещо като потисната страст, генерал Каплан каза, за да могат да видят живото доказателство. Ти и аз заедно обиецат ти неговата жертва. Стоящи един до друг, разобличаващи цялата зловеща измама, прилагана от. Полицията. С удоволствие, съгласи се Андертън. Какво чакаме? До някъде смутен, генерал Каплан се отправи към трибуната.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 Уверяваха ни, че тези хора, ако станат на свобода, в някой бъдещ момент ще извършат престъпления. Но не може да съществува сигурно познание за бъдещето. Веднага, щом бъде получена провицката информация, тя сама се обесилва. Твърдението, че този човек ще извърши престъпление в бъдещето, е парадоксално. Самото притежаване на тази информация е прави невярна.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 Материалът, който автоматично бе обесилен. Ще ви го прочета. Той извади с замах в своите очила без рамки, нагласи ги върху носи и започна бавно да чете. На лицето му се появи странно изражение. Каплан спря, заекна и после внезапно млъкна. Листовете се изплъзнаха от ръцете му. Като притиснато въгъла животно, той се завъркя, присви се и хукна да бяга. Замики и скривеното му лице се мерна пред Андертън. Вече станал, Андертън надигна пистолета, пристъпи бързо напред и стреля. Заплетен в редиците крака, протегнати от изпълващите трибуната столове, Каплан нададе един единствен тънък писък на агония и ужас. Залитна и рухна надолу от трибуната като простреляна птица, размахвайки ръце, преди да се стовари на земята. Андертън пристъпи към перилото, но всичко вече бе свършило.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 Той скочи от трибуната и се вряза в хаотичната маса хора в подножието и кратко, поразени, ужасени, те се блъскаха да видят какво е станало. Инцидентът, случил се пред очите им, беше непонятен. Щеше да отнеме време, докато разбирането замести слепия ужас. Наизлизана от тълпата Андертън безприян от чакащите го полицаи. Имаш късмет, че се измъкна, прошепна му един от тях, докато колата пълзаше внимателно напред.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 Кой специален доклад? Попита развеселено Андертън. Уитур премигна. Това било значи. Трябваше да се сетя. Настанявайки се в кабината на камиона, Андертън извади лулата си и насипа вътре тютюн. Поднесе към нея пламъчето на запалката на Лиза и запуши. Лиза се бе върнала в къщата, за да се увери, че не са пропуснали нищо съществено.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 Втората ситуация беше тази, която Каплан искаше да създаде. В интерес на полицията беше да се възстанови първата ситуация. А по онова време аз вече мислех за полицията. Бях разбрал какво прави Каплан. Третият доклад обесили втория, също както вторият бе обесилил първия. Това ни върна отново на изходна позиция. Лиза се появи задъхана. Да вървим.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 Това създаде иллюзията за преобладаващ доклад. Всъщност той беше само това – иллюзия. Дона и Е. Майк предвидиха едно и също събитие, но в два напълно различни времеви потока, при напълно различни обстоятелства. Дона и Е. Джери, така нареченият специален доклад и половината от прообладаващия доклад, грешаха. От тримата единствено, Майк беше прав, тъй като след неговия доклад нямаше друг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 но само на следващия полицейски комисар. Така че бъди на Штрек. Той се ухили за миг, изпитвайки немалко удоволствие от обтегнатата физиономия на Уитуър. До него червените устни на Лиза трепнаха леко и ръката й кратко се протегна, за да се отпусне върху неговата. Отвари си очите, каза Андертън на младия човек. Може да ти се случи по всяко време. Долар чайди равно 16200. Източник. Моята библиотека наклонена на черта HTTP двоеточие, дабъл наклонена на черта съчетанке.ANFO наклонена черта текст наклонена на черта 16200. Оригинален източник. HTTP двоеточие, дабъл наклонена на черта Solaris 2009.efrichaste.com